Erika a próba fülketűkrébe vizsgálgatta magát. Az ajtóréseink keresztül két előadónő beszélgetését hallgatta. Erika az áruház nyitásával egy időben pontosan 10 órakor érkezett. Csak pár vevő várakozott a bejárat előtt, így szutykos blúza és szoknyája nem keltett különösebb feltűnést. Gyorsan végigment a női osztályon. Meltartókat, bugyikat, egy kordáson dzsekit, mintás gyapjú blúzt, farmernadrágot és egy pár magas szárú bőrcipőt válogatott össze. A próba fülkében öltözött át. Levetett ruháit a hóna alá gyűrve, kinyitotta az ajtót és óvatosan kikukucskált, nincsenek-e más vásárlók a fülke körül. Erika közelettére a két kiszolgáló nő odafutott hozzá. Így árakivadonatúj szerelésben neki ágú mit cserélni, kedélyeskedett Erika. Inkább az autómentőt kellett volna hívnom. Vagy a fiúját, jegyezte meg tréfásan a fiatalabbik eladó, aki nyilván rögtön észrevette, hogy Erika nem visel karika gyűrűt. Épp most szakítottam vele, az igazat megvalva teljesen használhatatlan volt. Az eladónők nevettek. Megérteni, szólalt meg a fiatalabbik, az én srácom is teljesen használhatatlan, egy dolgot kivéve. Ismét felnevettek ha nekem ilyen alakom volna, sóhajtott az idősebbik, mintha magára öntötték volna ezeket a göncöket. Dur defekt után valamiben nekem is legyen már szerencsém. Meg tudnák mondani, hová rakhatnám ezeket? mutatta föl Erika a koszos nadrágot és blúzt. Adja csak ide, mondta a fiatalabbik, és a pult mögött lévő szemetes kosárba hajította a csomagot. Eközben az idősebbik levagdosta az új ruhák árcéduláit. Erika fizetett, kuncogott magába a blokkon szereplő aláírás láttán. Goldbloom! A ruhám legalább legyen kóser, gondolta. A férfi ruhanemű osztályon elővette a cédulát, amelyre szól, és Krisz méreteit jegyezte föl. Szólnak balonnadrágot, drágot, tenisz inget és pehelykönnyű vihar kabátot választott. Krisznek pedig drap gyakpjú és világos két nyári öltönyt. Tökéletes volt az időzítése. Pontban fél tizenegykor megállt a talált tárgyak pultja melletti nyilvános telefonnál, nem messze a kijárattól. Az alexandriai központnak pedig a washingtoni számot, majd bedobta a két pénzérméket az autómatába. A telefont az első csengetés után fölvették. Izraeli nagykövetség, jó napot kívánok! jelentkezett egy női hang. Ma Patli! Szóval én vigyázzak. Körülbelül ez volt a kérdés jelentése, és egy a követség telefonközpontjának falán függő plakát Héber feliratára utalt. A plakát egy zsidó nő ábrázolt magasba emelt karral, a megadás vagy méltatlankodás pózában. A telefonkezelő rögtön tudta, hogy a hívást az alaksorban lehelyezett vészközpontba kell továbbítania. a Pelc, az aklatotnak látszó 35 éves forma bajuszos kopaszodó férfi, a MOSZAD Egyesült Államok Beli Hálózatának keleti parti anyagi technikai szervező főnöke benyomott egy dugóta kapcsoló táblába. – Pillanat türelmet kérek – mondta. – Bekapcsolt egy mérőműszert az íróasztalán és a jelzőskálára meredt. merett. Az eszköz a telefonvonal elektromos feszültségének ellenőrzésére szolgált. Ha a vonalat lehallgatták, az átlagostán nagyobb áramerősség kilendítette a skála mutatóját nyugalmi helyzetéből. Most azonban a mutató normális feszültséget jelzett. Szálom, szólalt meg ismét pelc. Egy csábos, folytott női hang válasz volt lassú tempóba. Ne telefonál sehova. 14.30. Váratlan csengetés jelezte, hogy a vonal megszakadt. Pelc kirántotta a dugót a kapcsolótáblából. Balra fordult és újját végighúzta a falra erősített kartotékrendszerem. Kivette az aznapi kartont és átfutotta a számlistát. A hívás 10.30-kor érkezett. A szám mellett megtalálta annak az operatív ügynöknek a nevét, akitől vészhelyzet esetén 1030 kor vártak hívást. Bernstein Erika Pelc elkomorult. Az elmúlt 36 órában, vagyis a nő lakása ellen elkövetett merénylet óta a követségen senki sem tudta, hogy hol lehet Erika, ha egyáltalán még életben van. Tegnap kora reggel rendőrök állítottak be a követségre, hogy közöljék, mi történt, és felvilágosítást kérjenek Erikáról. A személyzeti igazgató fogadta őket, megdöbbenését fejezte ki a gyilkosok miatt, és mindenben felajánlotta a segítségét. Készségesen megmutatta Erika személyi dossziéját, amelynek gondosan összeállított anyaga a nő diplomáciai fedő tevékenységét dokumentálta, és arra szolgált, hogy tökéletesen leplezze a moszad ezredeseként betöltött valódi funkcióját. Zárkózott nő, magyarázta a személyzeti főnök. Kevés barátja van. Megadta a neveket. A detektívek rengeteg, lényegében semmit mondó információval elhalmozva, csalódottan távoztak. Pelc feltételezte, hogy figyelni fogják a követség épületét, hát ha Erika felbukkan. Bár informátorai arról értesítették, hogy a vizsgálatot még aznap éjjel teljesen érthetetlen módon lezárták. Pelc azóta egyfolytába várakozott. Mivel a lehető legrövidebb időn belül jelentkeznie kellett volna, 36 órai hallgatásából arra lehetett következtetni, hogy a lány meghalt. Most mégis érintkezésbe lépett vele. Peltz kezdeti megkönnyebbülését hamarosan riadalom váltotta föl. Ne telefonál sehova, mondta Erika, ami rejtelezve annyit tett, Pelcnek nem szabad együttműködnie más országok szolgálataival, még az amerikaival sem. A 14.30 pedig azt jelentette, hogy Erika délután fél háromkor újra telefonálni fog. Valószínűleg egy biztonságosabb helyről. Addig még négy óra volt hátra. Pelc utálta a várakozást. Mi a fene történik? Együtt fognak maradni, mondta Eliot. Ők ketten meg a nő. Egyetértek, bólintott az asszisztense. Együtt jobban tudnak védekezni. És felhasználhatjuk a nő kapcsolatait, tette hozzá Eliott. Biztonsági okból Eliott lehetőség szerint kerülte az irodáját. Hogy figyelmét másra terelje, egy sárgás foltot kezdett tanulmányozni az egyik Amerika szépe elnevezési rózsáján az üvegházban. A nő minden valószínűség szerint telefonálni fog a követségre, de az izraeliek olyan rafinált védelmi berendezéseket használnak, hogy lehetetlen őket lehallgatni. Az asszisztens az üvegház mindkét kiáratát elálló szögletes képű izomkolosszusokra pillantott. Eljött a cégtől is igényelhetett volna testőröket magának. Ehelyett azonban két az asszisztens előtt mindeddig ismeretlen alakot választott ki erre a célra, akiket a szokatlan kasztor és Pollux fedő néven mutatott be neki. A házat a kertet és az utcát is őrök vigyázzák, de őket maga az asszisztens válogatta ki. A szentély védelmét úgy látszik előtt, csak erre a két emberre merte rábízni. Az asszisztens nem értette a dolgot. Azt viszont kitalálhatjuk, mit fog mondani a telefonba, folytatta Eliott, miközben kicsi remegő kézzel vegyszert kent a rózsára. A helyében én pénzt és iratokat kérnék, útleveleket, jogosítványokat, hitelkártyákat, feltehetően több névre kiállítva. Az izraeliek nem szívesen hagyatkoznak külső segítségre. A követségem végzik el az ilyen munkát. Az asszisztens kéztőlőkendőt nyújtott Eliottnak. Akkor csomagot fognak küldeni a nőnek, Eliott csodálkozó elismeréssel pillantott közvetlen munkatársára. Remek! Látom, megértette a gondolatmenetemet. Intézkedjen, hogy állítsanak rá egy-egy embert mindenkire, aki csak kilép a követség épületéből. Egy egész hadsereg le lesz szükségünk. Hivatkozzon az a Belárdra. Közölje a KGB-vel és az összes többi hálózattal, hogy a futár Rémusz nyomára vezethet minket. Mondja azt, hogy az egyezmény megsértője hamarosan a markunkban lesz. – Remek! – csodálkozott ezúttal az asszisztens. – Döbbenetes, hogy kisúztak a kezünkből a dolgok. Abból származik az egész bonyodalom, hogy Atlantic city nem sikerült Romuluszt likvidálni. Rémusz akkor is megsértette volna az egyezményt. – Az nem fontos, csak Romulus számít. A paradigma alapítvány meg kellett semmisíteni. Az elnökkel pedig el kellett hitetni, hogy az izraeliek tették. Elio arca megvonaglott. Egy másik rózsára is átterjedt a betegség. De Kolorádo után, amikor összeállítottuk a segítségnyújtásra alkalmas barátaink listáját, a nő lakásánál már nem lett volna szabad hibáznunk. Bosszantó, hogy mindig lemaradunk mögöttük egy lépéssel. Azért esett szóra a választásom, mert betöltötte azt az életkort, amikor az embernek maximális a teljesítő képessége. Hanyatlóba van, mint a sportolók. Álmomba se tételeztem volna fel róla, hogy, hogy vannak még rejtett tartalékai. Eliott vállat volt. Akárcsak Krisznek. Azt biztosra vettem, hogy képes lesz megtalálni szólt. Arról viszont nem is álmodtam, hogy a kolostor és különösen a bankokba történtek után ilyen sokáig életben marad. Egyre rosszabbul alakulnak a dolgok, ráncolta a homlokát Eliott. Ha rájönnek, mi az igazság? Már hogy jöhetnének rá? Két héttel ezelőtt még azt feleltem volna hogy, De amilyen szerencséjük volt eddig, Eliott arca egészen megnyúlt. Bár az is lehet, hogy nem pusztán a szerencsém múlott. Hónapra Izraelbe juttathatlak, ajánlotta perc Erikának az irodájába felszerelt titkosítóval ellátott telefonon keresztül. Biztonságba kivárhatnád, amíg tisztázzuk ezt az ügyet. Lehetetlen, válaszolta Erika. Fátyolos hangja gonterheltnek tűnt. Kriszel és szólal kell maradnom, a barátaidat nem védhetjük meg. Ha a többi szervezet fölfedezi, hogy olyan embernek nyújtunk segítséget, aki vétett az egyezmény ellen, nem erről van szó, tényleg a barátaim, de amivel belekeveredtek, nem csak az a belárdal kapcsolatos. Minden áron ki akarták őket nyírni, még az se számított volna, ha én is meghalok velük együtt. Szeretném kideríteni, mi ez az egész. Biztosan állíthatom, hogy a moszadnak is köze van a dologhoz. Perc arcfonásai megmerevedtek. – Hogyan? – Tudod, hogy mi nem akartunk megölni téged. – De valaki szeretné úgy feltüntetni a dolgot, mintha illettetek volna. – De hát ez őrültség. Miért? – Éppen ezt akarom kideríteni. Nem beszélhetek tovább. Kinyomozhatják a hívást. Küld el az iratokat, amiket kértem. Jogosítványok, hitelkártyák is kellenek. És még valami. – Tudom, pénz. Annál is fontosabb. – Micsoda? – kérdezte Pécs. A válasz hallatán elállt a lélegzete. Amikor a jól öltözött férfi kezében aktatáskával a napsütéstől hunyorogva kilépett a követség ajtaján, biztosra vette, hogy figyelik. A követség biztonsági szolgálata egész nap szokatlan mozgulódást észlelt az épület környékén. Bárki hagyta is el az objektumot, akár gyalog, akár járművel, odakintről rögtön a nyomába eredtek. Viszonzásul a biztonságiak perccel együttműködve az átlagnál jóval több futárt és küldőt indítottak útjára. Az így keletkezett rendkívüli jövésmenés jóvoltából ennek a bizonyos futárnak jó esélye volt arra, hogy sikerrel teljesítse megbizatását. A férfi először egy könyvesboltnál állt meg, és megvásárolta Stephen King legújabb regényét. Majd áthaladva egy útkereszteződésen betért Szilveszten kóserboltjába, egy kis maceszért és csirkemájpástétomért. Ezután egy italüzlet következett. Itt emberünk némi tanakodás után egy üveg fehérbort választott ki. Még egy sarkot ment, és már meg is érkezett a lakáshoz, ahol barátnője várt rá. A kóserboltban aktatáskáját kicserélte egy másikra, amely megszólalásig hasonlított az övéhez. A fűszeres, mielőtt elrejtette volna a táskát, gyorsan kivett belőle egy csomagot. A csomag most zsírpapírba csavarva, füstölt lazac felirattal ellátva hevert egy hatalmas kartondoboz alján, különböző kóserhúsokkal és konzervinnyeltségekkel lefedve. Miközben a fűszeres neje figyelte az üzletet, Silverstein levitte a dobozt a közeli mellékutcába parkoló teherautójához. Eléje pakolt egy csomó másik ládát, aztán keresztül hajtott a városon a máren Gold csomagküldő szolgálat lerakatáig. Másnap reggel Goldie kiszállították a dobozokat dr. Benjamin Shatner George Tony otthonába, ahová hamarosan megérkeztek a vendégek a zsinagógából, hogy fölköszöntsék a Shatner fiút a ragyogóan sikerült barmikvó alkalmából. A fogadás után a vendégek egyike, Bernie Kelz úgy döntött autós kirándulásra viszi családját a Montveroni George Washington birtokra. Az eredeti szépségében megőrzött udvarház csak 30 kilométerre volt tőlük, és a Kelsz gyerekek még sohasem jártak ott. A parkban szírmaikat bontogatták a virágok. Kels leállította a kocsiját a látogatók számára kialakított parkolóba. Felesége és két kislánya társaságában indultak tovább a kapuig vezető sétányon. Mosolyogva tekintettek végig a látszellőbe hullámzó pázsiton, amely körülvette a házat. Miközben élvezettel sétálgattak a susogó lombok alatt a pompázó kertben, Kerc a kisebb épületekről magyarázott lányainak. Megmutatta nekik a fonót és a húsfüstölőt. A birtok teljesen ellátó volt, mint egy falu, mesélte. A lányok ugróiskolát játszottak a máladozó téglákkal kirakott úton. Fél négykor felesége lerakta nagyméretű vászontáskáját a földre, a Washington csecsebecséket árusító szuvenírból kirakata előtt. Erika éppen ott állt mellette és a színes diákat tanulmányozta az egyik tárlóba. Miközben Pelsz a Washington emlékmű kisméretű fémből kijöntött másolatát vásárolta meg és díszesen becsomagoltatta, Erika fölkapta a vászontszacsot és elhagyta a múzeum területét. Az autóvezetői jogosítványokon és hitelkártyákon kívül a potomak parti házikó ebédlőasztalán számítógépes adatokkal telenyomtatott papírtekercsevert. A lemenő napsugarai pirosra festették a nyitott ablak lehúzott rolettáját, amely mögül behallatszott a folyó halk sus Szól Krisz és Erika a papírszalagot bámulta. Egy népsort tartalmazott. Mindazokról az amerikai állampolgárokról, akik noha nem tartoztak a moszad irányítása alá, mégis André Rodberg, izraeli táborában végezték el a gyilkos ösztön programját. Bár Erika kérése meghökkentette, Misha Peltz kigyűjtötte a szükséges adatokat a követség kompjúteréből. 1965. Kevin McElroy örmester, USA, szárazföldi haderő különleges hadtest. Thomas Colin Örmester, USA szárazföldi haderő különleges hadtest. 1966. Saul Grisman hadnagy USA szárazföldi haderő különleges hadtest. Christopher Kilmóni hadnagy USA szárazföldi haderő különleges hadtest. 1967. Neil Pratt törzsőrmester USA szárazföldi haderő katonai rohamoztak. Bernard Halliday, törzsőrmester, USA, szárazföldi haderő, katonai rohamosztag. 1968. Timothy Drew, őrnagy, USA, szárazföldi haderő, különleges hadtest. Andrew Wilkes, hadnagy, USA, szárazföldi haderő, különleges hadtest. 1969. James Thomas, tüzérségi őrmester, USA, tengerészgyalogság, felderítés. William Fletcher, tűzérségi örmester, USA, tengerészgyalogság, felderítés. 1970. Arnold Hekert, tengerészaltiszt, USA, haditengerészet, tengeri fókák. David Perfce, tengerészaltiszt, USA, haditengerészet, tengeri fókák. A lista tovább folytatódott. Kilenc évet és 18 nevet foglalt magába. Képtelen vagyok elhinni mondta Krisz. – Azt gondoltátok, ti vagytok az egyetlenek? pillantott rá Erika. Eliot ezt állítottam. Olyan kivételes képességekkel rendelkező ügynököt akart belőlünk faragni, akinek nincs párja az egész világon. A nő vállat vont. Talán olyan jól sikerült a kísérlet, hogy úgy döntött érdemes megismételni. Szól a fejét rázta. Minket 1966-ba küldött Izraelbe. Már pedig a lista azt mutatja, hogy előttünk is jártak ott kettem. Eli ott hazudott, amikor azt mondta, egyedül mi vagyunk ilyenek. Sőt, még később, a hetvenes években is eltitkolta előlünk az igazságot, folytatta Krisz, Amikor már mind a 18 palig kiárta a Rothberg iskoláját, ő továbbra is azzal láthatott bennünket, hogy kivételesek vagyunk. Erika újra megnézte a névsort. Lehet, hogy azt szerette volna, érezzétek magatokat rendkívülinek, Soha sem voltam hiú, fakadt ki Krisz. Csöppet se bántott volna, ha tudom, hogy másokat is ugyanúgy képeztek ki, mint engem. Csak az lebegett a szemem előtt, hogy tökéletesen végezzem a munkámat. És eliótt elégedett legyen, tette hozzászól. Krisz bólintott. Ezért akartunk olyan jól csinálni a dolgunkat. Mi a fenének kellett hazudoznia? Nem lehetünk biztosak benne, hogy a többieket is Eliott küldte Rothberghez tanulni? – vetette közbe Erika. – De joggal feltételezzük. Még nem – vitatkozott Erika. – Nem bocsátkozhatunk feltételezésekbe. Előfordulhat, hogy az ötlet Ellioton kívül másnak is eszébe jutott. Pillanatnyilag csak annyit tudunk, ami a listán szerepel. És ebből mi állapítható meg? – A metódus – felelte szól. – Mindig párosával küldték ki az embereket. – Mint bennünket – helyeselt Krisz. Ráadásul a párok mindkét tagja azonos rangú volt. 65-ben McElroy és Colin őrmester, 66-ban Saul és én hadnagy, 67-ben Pratt és Halliday őrmester. Saul újjával követte a listát. Tüzérségi őrmester, tengerész altiszt. Továbbá a párok mindkét tagja azonos fegyvernemhez tartozott, folytatta Meg McElroy és Colin a különleges hadtesthez. Hozzánk hasonlóan, helyeselt ezúttal szól. Pratt és Halliday a rohamosztagnál szolgált, Thomas és Fletcher a tengerészgyalogság felderítésénél, Hekett és Perfsz a haditengerészetnél a tengeri fókák között. Mégsem következetes a kiválasztás, szólalt meg Erika. Ebből a szempontból a párok eltérnek egymástól. Négy különböző alakulat, különleges hadtest, rohamosztak, felderítés, tengeri fókák. Különbözőek és mégis egyformák, állapította meg Krisz. Erika értetlenkedve ráncolta a homlokát. Elit alakulatok. az amerikai hadsereg legjobban képzett egységei, magyarázta szól. Hát persze, kapcsolt Erika. Szónak nem kellett részletezni a dolgot. Erika ugyanúgy tudta, mint ő, hogy az amerikai hadsereg piramiszerűen épül fel. Minél jobb a kiképzés, annál kevesebb katona részesülhet benne. A piramis csúcsának közelébe helyezkedett el a rohamosztag és a felderítés. Kis létszámú és rendkívül felkészültségű egységek. De a különleges hadtest még magasabb helyet foglalt el a hierarhiában. Még kisebb volt a létszámuk és jobba felkészültségük. A csúcsot pedig a legkisebb és legképzettebb csoport a haditengerészet fókái foglalták el. Részben a hierarhia segítségével sikerült a kormánynak ellenőrizni, és egyensúlyba tartania a hadsereget. Ha rohamoztak vagy a felderítés pucsra készült, azt a különleges hadtest bevetésével meg lehetett akadályozni. Ezzel szemben a különleges hadtest kísérletét a fókák folytották volna el. Pusztán egyetlen kérdés maradt nyitva. Mi történik, ha a fókák próbálják megdönteni a kormányt? Voltak éppen lényegtelen, miben különböznek egymástól ezek az alakulatok, foglalta össze a tudnivalókat Krisz. A hagyományos haderőkhöz viszonyítva külön klasszist képviselnek. Ők a legjobbak. Oké, így már kezd összeállni a kép, bólintott Erika. Válasszuk ki a kádereket az amerikai katonaság krémjéből, és részesítsük őket még nívósabb izraeli kiképzésben. De miért? És miért éppen ezeket a bizonyos embereket? kérdezte szó. És miért csak ilyen keveset közülük? Milyen alapon történik a kiválasztás? Erika elkomorodott. Én mondtam ugyan, hogy ne bocsátkozzunk feltételezésekbe, most mégis megkockáztatnék egyet. Ezeket a férfiakat 1965 és 73 között küldték Izraelbe. Nem gondoljátok, hogy... Fürkészően nézett a másik kettő arcába. Lehet, hogy a harcok során tüntették ki magukat? Hol? Vietnámban? Találgatott Krisz. Mint mi ketten? Az évszámok stimmelnek. 65-ben Amerika már jócskán belebonyolódott a háborúba. 73-ban pedig megtörtént a kivonulás. Talán valamennyien háborús hősök voltak. A legjobbak között is a legjobbak. Miután a tűzvonalba bizonyították rendkívüli kvalitásukat, hogyan fejlődhettek volna még tovább. Magasabb szintet már csak a gyilkos ösztön programja jelenthetett a számukra. Vagyis végeredményben ezek az emberek még a fókáknál is felkészültebbek. Akár csak ti ketten? Krisz és Szól egymásra bámult. Hiányzik egy láncszem, mondta Krisz. Biztosan érzem, valami lényeges mozzanat, ami megvilágíthatná az egész dolgot. Még több információt kell szerezzünk ezekről az emberekről.